Бладу війшов. За ним вбігла його супутниця і, впавши на груди Арабелли, залилася гіркими слізьми. Але Блад знав, що не можна гаяти й хвилини. «Тут є хто-небудь і слух?» – рішуче запитав він. «Дома був тільки конюх, старий негр Джеймс. Саме він нам і потрібен», – сказав Блад. Накажіть подати коней і мерщій до Спейхстауна, або ще й далі, на північ, де вам нічого не загрожуватиме. Тут залишатися не можна, поспішайте. Але ж бій закінчився, почала Арабелла, й налякана. Так, закінчився. Проте найстрашніше тільки починається. Дорогою, містрейл, розповість вам, радий Бога, повірте мені і зробіть так, як я вам кажу. Він, він врятував мене, сказала містрейл. Врятував тебе? приголомшено запитала Арабеле. Від чого врятував мері? Про це ви ще встигнете довідатися. майже сердито вигукнув Блад. У вас буде ніч для розмов, коли виберетеся звідси далі від піратів. Покличте, будь ласка, Джеймс і зробіть так, як я кажу, мерчі. Ви? Ви ніби наказуєте мені? «О, Боже, наказую, так, наказую. Скажіть, містер, скажіть їй, чи є в мене підстави? Так, так, так. промовила дівчина. Тремтячи всім тілом. «Робіть так, як він каже, ради Бога, Арабеллу робіть!» Арабелла вийшла, залишивши Блада і Мері у двох. «Я... Я ніколи не забуду, що ви зробили для мене, сер!» сказала Мері, трохи заспокоївшись. І він тільки зараз помітив, яка вона тендітна, майже дитина. «У свій час я робив і дещо краще, і тому я тут!» сказав Блад з болем у голосі. Вона не розуміла його слів і навіть не спробувала удати, що розуміє. «Ви... ви вбили його?» запитала вона боязко. Він пильно глянув на дівчину освітлену мерехтливим світлом свічки. «Сподіваюся, що так. Цілком можливо, що вбив, але зрештою все це дрібниці», сказав він. Єдине, що має зараз значення, це те, щоб Джеймс подав коней. Він рішуче ступив до дверей, щоб прискорити готування до від'їзду, та голос Мері зупинив його. «Не залишайте мене! Не залишайте мене саму!» – закричала вона, охоплена жахом. Блад зупинився, потім поволі рушив назад. Підійшовши до дівчини, він усміхнувся їй. «Ну-ну-ну-ну, не бійтеся, вже все позаду». Незабаром ви будете далеко, в спейс-тауні, в цілковитій безпеці. Нарешті коней подано, аж четверо, бо крім Джеймса, що мав бути запровідника, Арабелла брала собою і покоївку, яка ні за що в світі не хотіла залишатись. Блад підсадив на коня легеньку Мері Трейл і повернувся, щоб попрощатися з Арабеллою, яка вже сиділа в сідлі. «До побачення!» – крикнув він, і здавалося, хотів ще щось додати, але так нічого й не сказав. Коні рушили і щезли в блідому світлі зоряної ночі, а Блад лишився біля дверей будинку полковника Бішопа. Останнє, що він почув від тих, що поїхали, – це тремтячий дитячий голосок Мері трев. «Я ніколи не забуду того, що ви зробили для мене, містер Блад, ніколи!» Та не цей голос хотілося почути Пітерові, і тому ті слова не принесли йому жаданої втіхи. Він ще довго стояв у темряві, спостерігаючи світлячків на рододендронах, аж поки зовсім завмерту під копит. Потім зітхнув, і його думки повернулися до дійсності. Попереду ще багато роботи. В місто він ходив не задля прогулянки і не для того, щоб подивитися, як поводяться переможці. Йому треба було дещо розвідати. За той час, що він був у місті, Блад добув усі необхідні відомості. Попереду надзвичайно напружена ніч, отож треба ворушитися скоріше. І він побіг до табору, де на нього з тривогою і сподіванням Чекали товариші, раби полковника Бішопа.